Az új helyzetben minden másképp lett, mint ahogy eddig volt. A szobás kalitka helyett fényűző élet. A szakaszjegyes utak után nagy utazások. Párizs, London, sőt egyszer Egyiptom is. Boldog voltam? Soha. Mindig rabnak éreztem magam. Csak a cella berendezése változott. Az ajtó akkor is, mint azelőtt a házasságban, kulcsra volt bezárva. Rengeteget gyötrődtem a férfiak féltékenysége miatt. Szentül hittem, hogy Jancsik és Juliskák sok ezer éves tragédiája, életük megmérgezője a féltékenység. Uff, uh, de jól ismerem a szörnyű jelenségeket, amikor a kegyetlen kétségek mardosni kezdik a férfit ahogy a szemében fellobban a gyanakvás lángja, ahogy a tekintete végig szánt a tárgyakon áruló nyomok után kutatva, ahogy naivul kereszkérdések tüzét nyitja meg. Azt írtam naivul, mert a férfiak szerelmi dolgokban mindig roppan naivul kérdeznek és felelnek. A szerelmi játékban, hitem szerint, mindig a nő a tanár. Amikor minden ismerősöm azt hitte, hogy boldog vagyok, hiszen gondtalanul élek, és amit megkívánok, az már a következő percben az enyém is. Akkor szenvedtem a legtűneményesebb magaslatokban, mint a szaharában eltikkat vándor a friss ivóvíz után, úgy vágytam függetlenségre, szabadságra és önállóságra. Nem születtem társas lénynek, gyűlölem a kötöttséget, a másik iránti regárt, a szabályos életmódot. Felgörcsöt kapok attól, hogy valaki beleszól abba, mit csinálni akarok. Végeredményben a gondviseléstől eredő jogom van arra, hogyha úgy tetszik, reggel kilenckor ebédeljek, és viharban, könnyű blúzban menjek ki az utcára sétálni. Innen jellegzetes pontatlanságom is. Ha délután négy órára találkozott beszélek meg, a boldogtalan illető esküdtehet rá, hogy nem leszek ott. Mert még ilyen halvány formában sem bírom elviselni azt a lerögzítettséget, amely embertársaimhoz fűz. Csak semmit szabályosan, gépszerűen megállapodások értelmében. Ó, oh, hányszor történt meg, hogy dús vacsora asztal mellett ültem úgy, hogy egy árva falatocska nem csúszott le a torkomon. De amikor éjjel hazamentem, a kiskocsma horkuló tulajdonosát ráztam fel, nem maradt -e valami estéről, valami egészen egyszerű, kispolgári jóízű vacsora. Este kilenckor nem kívánt az ínyem a teknős békalevest, a kaviáros palacsintát és az brűt, Éjjel pedig úgy éreztem, belehalnék abba, ha nem kapnék valami egyszerű, de jó falatot, vagy valami hideget. Igen, ma már tudom, hogy nem tartozom a települő lények közé. Nomád ösztönök irányítanak. Ezek néha alattomosan szúnyadoznak. De aztán menthetetlenül kitörnek, és minden ilyen kráterömlés életemnek egy-egy szakaszát temette be. Egyszer azt olvastam, hogy utazni annyi, mint egy kicsit meghalni. Én minden utazástól megújulást, döntően friss élményt reméltem, és amikor a mozdony gőgös pöfékeléssel megállt a gárd úgy éreztem, most kezdődik előről az egész. Egyszer Párizsból jövet az étkező kocsin egy magyar úriember mutatkozott be. Felületes, plegykákodó diskurzus folyt. Jó pesti szokás szerint persze megkérdezte, ki vagyok. V. Egy jómodú barátom nevét mondtam. Lánya vagyok. Apám havonta ötezer pengő apanást utal ki. Ebből a pénzből öltözködöm, utazgatok, szemlélődöm a világban. Nincs más dolgom, mint a kedvemet? és hajlamaimat vizsgálgatni, és kielégíteni. Miközben így beszéltem, pillanatig sem volt az az érzésem, hogy füllentek. Úgy gondoltam, hogy jogom van ennyi hazugsághoz, ha ez jól esik nekem, és kiszínezi portrémat az új ismerős előtt. Igen, vágytam arra, hogy kilépjek életem megszabott keretei közül, és az a független, apai támogatással utazgató, vándorolgató leány legyek, akinek bemutatkoztam. Mert sokszor éreztem, hogy az én sorsomat ellopták, hogy tulajdonképpen nem is arra az életre születtem, amelyet végig kell szenvednem. Azt talán felesleges is leírni, hogy randevút kért. Ó, oh, szívesen, holnap után délután ötkor a zserbóban. Talán még most is ott vár.